Тумани і шепоти. Сіпані пах гнилизною і застояною солоною водою, вигільним димом, лайном і сечею, швидким життям і повільним розкладанням. Тіпала тягло блювати, проте сморід був би ще стерпний, якби можна було розглядіти перед очима власну руку. Ніч була темна, а туман такий густий, що монза, котра йшла так близько, що її можна торкнутися, здавалася лише примарним образом в ліхтар освітлював перед чобітьми чи не десять плиток, які блищали холодною росою. Нараз він ледь ступив у воду. Це було неважко. У вода таїлася за кожним рогом. Злі велетні виростали з землі, звивалися, перетворювалися на засмальцьовані будинки, що проповзали повз. З думану наступали постаті, ніби шанка в битві при Дунбрику. А потім виявилися мостами, перилами, статуями, підводами. Ліхтарі погойдувалися на стовпах на перетині вулиць, у під'їздах горіли смолоскипи, світилися вікна висячі в землі, уманливі, як болотні вогники. Тільки тіполо намірявся наблизитися до ряду таких вікон, моружачись в тумані, як нараз побачив, що будинок кудись відплив. Він потрусив головою, покліпав, земля під ногами запаморочливо захиталася. Тоді усвідомив, що це всього лише баржа, що пливла по воді поряд із східником, несучи свої ліхтарі далі в ніч. Він зроду не любив міст, туману і солоної води. Усі ж три нараз були кошмаром. «Клятий туман!» – пробурмотів тіпало, підіймаючи ліхтар вище, так ніби це могло допомогти. «Темно хоч в око стрель!» «Це сіпані!» – кинула Монза через плече. «Місто туманів і місто шепотів. Холодне повітря таки справді повнилося дивними звуками. Усюди плюскіт і дзюрчання води, скрип канатів у човнах, що петляли колехливими каналами. Калатання дзвонів у темряві, вигуку людей на різні голоси, ціни, пропозиції, застереження. Жарти і погрози, що накладалися одне на одне. Собача гавкотня, котяче шипіння, щурячі метушня, вороняче каркання. Клапті музики, що губилися в тумані. примарний сміх уривками бринів з іншого берега через нутруючу воду. Ліхтарі погойдувалися в мороці, коли якийсь гуляка перебирався по ночі в таверни, в дім розпусти, чи в гральний дім, чи в курильню. Від цього голова втіпала йшла обертом, йому було неймовірно зле. Здавалося, зле йому було вже тижнями, ще з самого веспорта. З темріви залунали кроки, і діполо втиснувся в стіну, права рука на руків'ї її захованої в плащ сокири. Вигулькнули високі чоловічі постаті, черкнулися об нього і зникли. Жінки теж були, одна на бігу підтримувала капелюха на розкуйовженій зачісті. Диявольські морди, на яких розмазався п'яний сміх, промайнули вихором і зникли вночі. За їхніми розвіяними плащами клубочився туман. «Наволоч!» – просичав тіпало йому слід, відпустив сокиру і відліпився від липкої стіни. «Пощастило, що я когось не посік!» «Звикай, ми всі пані, в місті гуляк, в місті волоцюх!» Волоцюх і справді було злишком. Чоловіки стовбичили на сходах, на перехрестях, біля мостів, обдоровуючи перехожих важкими поглядами. Жінки теж траплялися. Чорні сулети в під'їздах ззаду підсвічені ліхтарями. На деяких, попри холод, майже не було одягу. «Скел!» – гукнула до Тіпола одна, звісивши крізь вікно тонку ногу. «За скел матимеш найкращу ніч у цього життя! Нехай буде десять мідяків. Вісім!» «Себе продають!» – буркнув Тіпола. «Кожен продає!» – долинув приглушений голос Монзи. «Ми в...» «Так, так, в йобаному сіпані!» Монза спинилася, і він ледь у неї не врізався. Вона відкинула каптор і примружилася на вузькі двері в покришеній цегляній стіні. «Прийшли!» «Ти обираєш найпривабливіше місця, аби зводити туди чоловіка, геш?» «Може, пізніше ми й пройдемося кращих, але зараз є справа. Прибери грізного вигляду». «Як скажете, вождю!» Тіпило випростався на весь зріст і напустив на обличчя найсуворіший вираз. Ось. Монза постукала, і невдовзі двері непевно прочинили з м'яно освітленого перед визирнула жінка, жінка, довгає струнками у павук. У неї була своєрідна манера стояти. Стегна розведені, вага перенесена на одну ногу, рука спирається на одвірок. Тонкі пальці барабанять по дереву. Складалося враження, що цей туман належить їй, і ця ніч, і вони обоє. Типоло підніс ліхтар трохи ближче. Суворе, гостро, на ластовинням обличчя зі всезнаючою посмішкою. Коротке руде волосся стирчить усі боки. Шайло Вітарі? – спитала Монза. – А ви, мабуть, Маркато. Саме так. Смерть вам личить. Жінка звузила очі, дивлячись на Тіпала. Холодні, з натяком на жорстку насмішку. – Це ваш слуга? Він відповів сам. Я каул Тіпало, і не служу. – Ні? – жінка вишкірилася до Монзе. – А кому ж тоді? – Нікому. Вона гостро засміялася, усе в ній здавалося гострим і колючим. – Ми всі пані, друже. Тут кожен комусь належить. «З півночі, га?» «Маєте щось проти?» «Скинув мене один якось зі сходів, тому і недолюблюю. Чому тіпало?» Питання заскочило його зненацька. «Що?» «На півночі, як я чула, чоловіки ім'я заслуговують, усілякими подвигами і тому подібне. Тож, чому тіпало?» «Останнє, чого б йому хотілося, це видаватися дурням у монзових очах. Він усе ще сподівався коли-небудь повернутися до неї в ліжко». Бо ворогів, коли вони мене бачать, аж тіпає від страху, збрехав тіполо. Он як. Вітарій відступила від дверей, глузливо посміхнувшись, коли тіполо зігнувшись, проходив під низьким одвірком. Щось із біса боєгузливі в тебе вороги. Саджам каже, ви тут знаєте людей. Почала Монза, коли жінка провела їх до тісної вітальні, сяк так освітленою кубкою жеврюючих вугликів у каменку. Я всіх знаю, вона зняла з вогню паруючи горщик. Супу? Мені ні. Відмовився Тіполо, прихилившись до стіни і склавши руки на грудях. Після зустрічі з Морвіром він дуже насторожено почав ставитися до гостинності. «Я теж не буду», – сказала Монза. «Як хочете». Вітарі налила собі кухоль і сіла, заклавши ногу на ногу, помахуючи гострим носоком чорного черевика. Монза сіла на єдиний вільний стілець, при цьому трішки зморшившись. Саджам каже, ви вмієте владнати справи. І що такого вам потрібно владнати?» Монза ззеркнула на ті то той і знизав плечима. «Чула, король Союзу приїжджає всі пані?» «Ага, приїжджає. Здається, він уявив себе найбільшим державним мужем нашого часу». Віталія широко всміхнулася, показуючи два ряди білих гострих зубів. «Хоче перенести штирі і мир. Тепер?» «За чутками так. Він скликав збори, аби обговорити умови миру між великим герцогом Орсо і Лігою Восьми». На його заклик зберуться всі очільники, принаймні, хто ще живий, насамперед Рогонт і Сальєр. Старого Соторіуса він запросив зіграти роль господаря, бо Сіпані – нейтральне місто, як вважається. А брати його дружини прибудуть говорити від імені свого батька. Мон заподалася вперед, жадібно, наче конюк на мертвочину. І Аріо, і Фоскар? І Аріо, і Фоскар? Вони збираються укласти мир? – запитав Тіполо і тут же пошкодував, що втрутився. Обидві жінки глузливо йому посміхнулися, кожна на свій лад. Ми всі пані, промовила Вітарі, нічого крім туману тут не напускаємо, і тільки туману на цих зборах кожен і напускатиме. Можеш бути певен. Монза насупившись, обережно відкинулася на спинку стільця. Туману і шепотів. Ліга восьми тріщить по швах. Борлета впала, кентейн мертвий, вісерін опиниться в облозі, що й на погода покращає. Жодні перемовини цього не змінять. Аріо сідітиме і шкіритиметься, і слухатиме, і киватиме. То тут, то там подасть іскорку надії, що його батько погодиться на мир, рівно доти, доки військо Орса не з'явиться під стінами віз Вітарія підняла кухлих, примружившись на монзо. І тисячі мечів із ними. Сальєри з рогонтами, рештою, дуже добре це усвідомлюють. Вони не дурні. Скнари і боягузи, можливо, але не дурні. Вони тільки хочуть виграти час для маневру. Для маневру? перепитав тіпала, ламаючи язик об незнайоме слово. «Щоб якось викрутитися», – пояснила Вітарі, знову показуючи Тіполові зуби. «Орсо миру не хоче, та й Ліга Восьмиї воно шукає. Єдиний, хто тут надіється на щось інше, крім Туману, – це його королівська величність. Втім, кажуть, у нього талант до самообману. Це приходить як додаток до корони», – зауважила Модза. «Та він мені не до чого. Аріо і Фоскар, от хто мене цікавить». Чим вони займатимуться, окрім як годувати брехнею своїх щуряків? У перший вечір зборів у палаці Соторіуса відбудеться бал-маскарад на честь короля і королеви. Аріо і Фоскар там будуть. «Там буде добра охорона», – докинув Тіпола, стараючись не випадати з розмови. «Те, що десь ніби плакала дитина, не вельми допомагало». Вітарія гмикнула. «Десяток людей, що перебувають під найкращою у світі охороною, зберуться в одному залі з найзаклятішими ворогами». «Там буде більше вояків, ніж у битві під Адуа, не сумнівайтеся. Годі вигадати місце, де до братів буде неймовірно важко підступитися». «Що ще?» – випалала Монза. «Буде видно. Я Аріон не друг, та знаю людину, яка є його дуже-дуже близьким другом». Чорні брови Монза зійшлися в ниточку. «Тоді нам треба поговорити». Двері раптом зі скрипом відчинилися, і діполо обернувся, уже напівовитягши сокиру. «На порозі стояла дитина». Дівчинка років восьми у надто довгій нічній сорочці, із-під якої виглядали кисляві литки і босі ступні. Руде волосся стирчало з плутаною гривою. Вона витріщилася великими синіми очима, натіпала тоді на Монзу, перевела погляд на Вітарі. «Мамо, каз плаче!» Вітарія присіла і погладила дівчинку по волосю. «Не переживай, я чую дитину. Щойно зможу, я піднімуся нагору і усім вам поспіваю». «Добре!» Дівчинка ще раз поглянула на Тіпола, і він дещо присоромлено запхав сокиру назад і спробував усміхнутися. Вона позадкувала і тихо зачинила двері. «Мій син кашляє!» – голос Вітарі знову набув попередньої густроти. «Один захворіє, а за ними інший, а тоді хворіте моя. Хто хотів би бути матір'ю, га? Тіполо звів бурови. «Не можу похвалитися необхідним начинанням!» «Ніколи не щастило із сім'єю!» – сказала Монза. «То ви можете нам допомогти?» Очі Вітарі метнулися до Тіпола і назад до Монзе. «Хто ще з вами? Чоловік на ім'я Любчик для грубої роботи. Умілий?» «Дуже», – підтвердив Тіполо, пригадавши двох порубаних у крові на вулицях Таліна. «Але трохи дивний». «Таким і ми мусиш бути в цій роботі. Хто ще?» «Отруйник з помічницею. Хороший?» «За його власними словами, так. Звуть Морвіром». «Що?» Вигляд у Вітарі був такий, ніби вона скуштувала сечі. «Кастор Морвір? Цьому виродку можна довіряти не більш, ніж Скорпіону!» Монза зустрілася з нею поглядом суворим і незворушним. «І скорпіони можуть бути корисними. То ви можете допомогти?» – питаю. Очі Вітарії перетворилися на дві сяючі світлі вогню шпаринки. «Допоможу, але вийде дорого. Щось мені підказує, що коли ми закінчимо цю справу, мене всі пані не будуть раді бачити. Загарі ж ми діло не стане, якщо зможемо підібратися достатньо близько». Знаєте когось, хто може з цим допомогти?» Вітарія осушила кухоль і з шипінням виплеснула рештки на жар. «Яких тільки людей, я не знаю».